Kapittel 27 Og Jehovas ord fortsatt å komme til mig og det lød. «Og du, menneskesønn, stem i en klagesang om Tyrus, og du skal si til Tyrus, «Du som bor ved havets innganger, folkenes handelskvinne for mange øyer, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Tyrus, du har selv sagt, «Jeg er fullkommen i skjønnhet». I hjertet av havene er dine områder. Dine egne bygningsmenn har gjort din skjønnhet fullkommen. Av egnertømmer fra sener laget de alle plankene til dig. En seder fra Libanon tog de for å lage en mast på dig. Av store trær fra barsan laget i dine årer. Din forstavn laget de elfenben i sypress-tre fra kittimsøyer. Av lin i forskjellige farger fra Egypt var din utspente duk. Den skulle tjene som ditt seil. Blå tråd og purpurø farget ull fra Elishas øyer var overdekningen over ditt dekk. Selv sidon så Arvads innbyggere ble roret for deg. Dine kyndige folk, Tyrus, var i deg. De var dine sjømenn. Til og med gamle menn fra Gebal og hennes kyndige folk var i deg som slike som tettet dine fuger. Alle havets skip og deres skipsfolk befant seg i deg for å bytte handelsvarer. Persere og Ludim og menn fra Putt, de var i din militäre styrke, de var dine stridsmenn. Skjold og hjelm hengte de opp i dig. Det var de som var årsak til din prakt. Arvad sønner, ja, din militäre styrke, var på dine murer hele veien runt og det var djerve menn som var i dine torn. Sine rundskjold hengte de opp på dine murer hele veien runt. Det var de som gjorde din skjønnhet fullkommen.» Tarsis var din kjøpmann på grunn av mengden av alle slags verdifulle ting. For dets sølv, jern, tinn og bly ble dine forholdsvarer gitt i bytte. Javan, Tubal og Mershekk var dina handelsmenn. For menneskesjeler og kobberigjenstander ble dine byttevarer gitt. Fra Togarmas hus kom det hester og stridshester og muldyr som dine forholdsvarer ble gitt i bytte for. Dedans sønner var dine handelsmenn. Mange øyer var kjøpmenn i din tjeneste. Elfenben Soren og Iben Holt har de betalt til gjengjeld som en gave til deg. Edom var din kjøpmann på grunn av dine mange bearbeidede ting. For turkis og for purpurø farget ull og stoff i forskjellige farger og av fin vevning, for uten koraller og rubiner, ble dine forholdsvarer hit i bytte. Juda og Israels land var dine handelsmenn. For vete fra minnit og matvarer av et spesielt slag og honning og olje og balsam, ble dine byttevarer gitt. Damaskus var din kjøpmann i forbindelse med dine mange bearbeidede ting, på grunn av mengden av alle dine verdifulle ting, med vin fra helbond og rødgrå ull. Vedan og javan fra Usal, for dine forrådsvarer ga de varer i bytte. Smijjern, kassia og krydderør, for dine byttevarer ble det gitt deg. Dedan drev handel med dig med klær av vevd stoff til ridning, Araberne og alle kedar-sjøvdinger var kjøpmenn i din tjeneste. I handelen med værlam og værer og bukker var de dine kjøpmenn. Handelsmennene fra Saba og Raama var dine handelsmenn. For det fineste av alle slags velluktene stoffer, og for alle slags edelstener og gull ble dine forholdsvarer gitt i bytte. Karan og Kanne og Eden, handelsmennene fra Saba, Ashur og Kilmad, var dine handelsmenn. De drev handel med dig med praktfulle klær, med kapper av blått stoff og stoff i forskjellige farger, og med tepper av tofarget materiale, med reip, tvinnet og fast tilvirket, i ditt handelssenter. Tarsisskipene var dine karavaner for dine byttevarer, slik at du er blitt fylt og er blitt meget herlig i hjertet av det åpne hav. Ut på store vann har dine roer ført deg, østavinden har knust deg i hjertet av det åpne hav dine verdifulle ting og dine forrådsvarer, dine byttevarer, dine skipsfolk og dine sjømenn, de som tetter dine fuger og de som bytter dine handelsvarer og alle dine stridsmenn, de som er i dig og i hele din forsamling, de som er i din midte, de skal falle i hjertet av det åpne hav den dagen du faller. Ved lyden av dine sjømenn skrik vil du åpne land riste, og alle som fører en åre, skipsfolk, alle sjømenn på havet, «Skal visselig gå ned fra sine skip, på land skal de stå. «Og de skal sannelig la sin røst lyde over dig, og de skal skrike bittert, «og de skal kaste støv på sine hoder. Jasken asken skal de velte sig. og de vil måtte rake sig helt skallet for din skyld, «og binde sekkelæret om seg, og gråte over dig i sjelens bitterhet med bitter klage. «Og i sin vedklage skal de i sannhet i en klagesang over dig og synge klagene om dig, hvem er lik Tyrus, lik kun som har brak til tauset midt ute i havet? Da dine forrådsvarer gikk ut fra det åpne hav, mettet du mange folkeslag. Med dine mange verdifulle ting og dine byttevarer gjorde du jordens kongerike. Nå er du blitt knust av det åpne hav, i vannet styp. Dine byttevarer og hele din forsamling, i din mitte har de falt. Alle innbyggerne på øynene skal visselig stirre forbløffet på dig og deres konger vil måtte gyse av forferdelse. Ansiktene skal bli bestyrtet. Kjøpmennene blant folkene skal sannelig plystre over deg. Til plutselige rettsler skal du bli, og du skal ikke mer være til, ikke til tid,